Kapittel 38 Og Shefatia, sønn av Mattan og Gedalia, sønn av Pashur, og Jukal, sønn av Shelemia, og Pashur, sønn av Malkia, fikk høre de ord som Jeremia talte til hele folket i det han sa. Dette er hva Jehova har sagt. Den som blir boende i denne byen, han skal dø ved sverde, ved hungersnøden og ved pesten. Men den som går ut til kalderne, han skal bli i live og skal sannelig få sin sjel som bytte å leve. Dette er hva Jehova har sagt. Denne byen skal med sikkerhet bli gitt i hånden på Babylons konges militære styrke, og han skal visselig innta den. Og fyrstene begynte å si til kongen, «Vi ber dig? la denne mannen lide døden, for på denne måten svekker han henne på de stridsmennene som er tilbake i denne byen, og alt folkets sender i det han taler til dem i samsvar med disse ord. For denne mannen er en som ikke søker dette folkets fred, men dets ulykke. Da sa kong Sidkia, «Se, han er i deres sender. for ikke i noen ting kan kongen få overtake over dere.» Og de gikk i gang med å ta Jeremia og kaste ham i kongens sønn Malkias sisterne, som var i vakkeåren. Og de fyrte Jeremia ned med reip. Nå var det ikke vann i sisteren, men jørme, og Jeremia begynte å synke ned i jørmen. Og etiopieren Ebed-Melek, en man som var evnukk og som var i kongens hus, fikk høre at de hade plassert Jeremia i sisteren, og kongen satt i Benjaminporten. Da gikk Ebed-Melek ut av kongens hus og talte til kongen og sa, «Min herre konge, disse mennene har handlet ondt i alt det de har gjort mot profeten Jeremia.» som de er kastet i cisternen slik at han kommer til å dø der han er på grunn av hungersnøden, for det er ikke mer brød i byen. Da befalte kongen Etiopiren Ebedmelek og sa, «Ta trettio mann med deg fra dette stedet, og du skal få profeten Jeremia opp av cisternen før han dør Ebedmelek Ebed-Melek tok da mennene med seg og gikk inn i kongens hus, ned under skattkammeret, og der hentet han noen slitte filler og slittetøystykker, og fyrte dem med reip ned til Jeremia i sisternen. Så sa etiopiren Ebed-Melek til Jeremia, «Jeg ber deg, legg de slitte fillene og tøystykkene under armhulene under reipene.» Og Jeremia så gjorde. Til slutt drog de Jeremia opp med reipene, og fikk han opp av sisternen. Og Jeremia ble værende i vakkehåren. O kong Sidkia sendte så bud og hentet profeten Jeremia til sig til den tredje inngangen, som er i Jehovas hus, og kongen sa så til Jeremia, «Jeg har ett spørsmål til dig. Skjul ikke noe for mig. Da sa Jeremia til Sidkia, «Dersom jeg forteller dig det, vil du ikke da helt sikkert slå mig ihjel? Og dersom jeg gir dig råd, da kommer du ikke til å høre på mig. Da sverget kong Sidkia i det skjulte overfor Jeremia og sa, «Så sant Jehova lever, han som har dannet denne sjelen til oss, jeg vil ikke slå dig i gjel, og jeg vil ikke gi deg i hånden på disse mennene som søker å ta din sjel.» Jeremia sa nå til Sidkia, «Dette er hva Jehova, herstyrkenes Gud, Israels Gud, har sagt. Hvis du virkelig går ut til Babylons konges fyrster, så skal din sjel sannelig forbli i livet og denne byen skal ikke bli brent opp med ill, og du selv og din husstand skal sannelig forbli i live. Men hvis du ikke går ut til Babelons konges fyrster, så skal denne byen bli gitt i kalderenes hånd, og de skal visselig brenne den opp med ill, og du selv skal ikke slippe unna deres hånd.» Da sa kong Sidkia til Jeremia, «Jeg er redd for de jødene som har gått over til kalderene.» for at de skal overgi mig i deres hånd, og at de skal mishandle mig? Men Jeremia sa, «De kommer ikke til å overgi dig. Jeg ber deg, adlyd Jehovas røst i det som jeg taler til dig, og det skal gå dig godt, og din sjel skal bli i live. Men hvis du nekter å gå ut, så er dette hva Jehova har latt mig se. Og se, alle kvinnene som er blitt latt tilbake i Judas konges hus, blir ført ut til Babylons konges fyrster, og de sier, de menn som hadde fred med dig har lokket dig og fått overtak over dig. Ned i hjørmen har de fått din fot til å synke. De har trukket sig tilbake i motsatt retning. Og alle dine hustruer og dine sønner fører de ut til kalderene, og du selv skal ikke slippe unna deres hånd, men av Babylons konges hånd skal du bli grepet, og på grund av dig skal denne byen bli brent opp med ild. Og Sidkia sa så til Jeremia, «La ikke et eneste menneske få vite om disse ting, for at du ikke skal dø. Og dersom fyrstene hører at de har talt med dig og de kommer in til dig og sier til dig. «Vi ber dig, fortell oss, hva talte du med kongen om? Skjul ikke noe for oss, og vi skal ikke slå dig ihjel. Og hva talte kongen med dig om?» Da skal du si til dem, «Jeg lot min anmodning om velvilje komme frem for kongen.» om at han ikke skulle sende mig tilbake til Jehonathans hus for å dø der. Senere kom alle fyrstene in til Jeremia og begynte å spørre ham ut. Han svarte dem da i samsvar med alle disse ord som kongen hade befalt. Da ble de tause framfor ham, for saken var ikke blitt hørt. Og Jeremia blev væren i in inntil den dagen da Jerusalem ble inntatt, og det skjedde akkurat da Jerusalem ble inntatt.